Vi lyssnar på att tolkning pågår och idag är det jag, Klara Nystrand, präst i Malmö, som sitter här tillsammans med Stefan Kramenski som jobbar som samlingskurator i Limhamn Och Charlotte Engström som är, jobbar som pedagog i Limhamns kyrka mm. och vi ska tillsammans prata om lukas -texten. Mm. Så jag läser Lukas evangeliet kapitel 22, alltså raderna 24-27. Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och det som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Mm. Tack! Jag skulle vilja börja, börja med att fråga er om ni tycker att det här är en lätt eller svår text- jag tycker det här är en svår text och det är utifrån begreppet just vem som är ska vara tjänare. Är det vi i kyrkan som ska vara tjänare? Ska vi tjäna Gud? Ska vi tjäna människorna vi möter? Och Så, där. så därför när det kommer till mig och den tanken så har jag lite svårt för att veta var jag ska stå. Mm. Det finns ett uppdrag såklart. Men... Mm. Mm. Vad Är det någon skillnad? Är det eh, tjäna Gud eller känna människorna? Är det inte så att vi ska tjäna Gud i de människorna vi möter? Eller tänker du att det Nej, jag tänker nog absolut så är det ju en, ut, i den förlängda armen såklart eh, i, i det kallet att, att, att tjäna. Men jag tänker att svårt att formulera det här. Bara bryta, ja, bryta, bryta in. Jag tycker inte texten är svår jag bär med mig någonting som jag har borit med mig från min, min, mitt privata liv in i mitt arbete mm. och det kommer från att jag har varit hemmamamma länge och känt att det har varit min, min stora roll i livet tills jag började arbeta inom kyrkan och när man är hemmamamma i samhällets Synsätt Så tjänar du Och i många Synsätt så tjänar du mannen Just det. Jag har aldrig tänkt på det På det sättet Och det gör jag inte i mitt arbete heller Utan dels är jag det som Ett privilegium Att få lov att vara med Och dela De jag möter i deras liv Oavsett om det är ett litet barn Eller om det är en förälder men min trygghet i det kommer nog från att ha haft de här åren som hemmamamma utan att uppleva att jag på något sätt tjänade någon. Utan jag fick uppfylla mig själv av, med något jag längtade efter. Mm. Att tjäna någon är ju att, ja men jag ser det som att man går vid sidan om en stund, det är ett privilegium. Precis, men kan man säga då att du fick uppleva liksom den goda sidan av tjänandet? Ja, i det. ja, det kan man säga. Och den negativa sidan från att tjäna eh, du kan inte ändra på vad andra tycker om det. Men du kan ju ändra på hur du ser på det. Det är jätteintressant det du säger tycker jag nu för att när Jesus säger de här orden så säger han ju också om er är det annorlunda. Ja. Så att han är ju väldigt väl medveten om att det här är inte så världen ser det. Nej. Men att, att man kan ändå uppleva det så här. Liksom, med en, en djup mening mm. i, i liksom. mm. Ja Det är ju fantastiskt med den djupa meningen. Men jag, det jag försökte säga när jag sa att det var svårt. Det är ju liksom att det kommer alltid in en egoistisk bild i det hela. Och då tänker jag på när, att man på något sätt vill... Balansen mellan att jag tänker att den är så otroligt knivskap den här balansen mellan att tjäna och bli tjänad att, och att hur, hur hittar du liksom att gå hemma till exempel? Mm. Finns det ingenting att någonting att du vill liksom se din, se din egen situation i det hela och eller är du så uppfylld av att gå hemma så att så att det typ blir bara bra av det hela. Förstår du vad jag menar? Jag tror, jag förstår vad du menar men jag tycker det är både i den situationen jag upplevde och idag i mitt arbete att det är hur jag ställer mig och hur jag ser på min situation. Mm. Jag skulle ju till exempel kunna säga det som att de jag möter, möter jag för det mesta i en kaffeliknande verksamhet. Där jag tjänar dem. Jag serverar dem kaffe, jag för du jobbar med barn och föräldrar. Ja, precis. i öppen verksamhet för det mesta. Eller att man hjälper till att hålla ett litet barn. Och så är det säkert många som ser mig. Men jag ser ju inte det så. Jag ser ju som ett privilegium att här får jag vara med och dela den här lilla stunden av deras vardag. Den här föräldern, det här barnet. Om det är mitt sätt att vara kallad och arbeta så tycker jag att det är rätt fantastiskt. Mm. Om sen någon vill se på det som något, eh, något mindre värt eller något nedvärderande då får jag lägga det hos dem. Då är det mm. deras sätt att se på det. Jag ser inte på det på det sättet. Mm. Och, du, och då är ju också den här texten väldigt stärkande liksom, ja. i, i att få ha den rollen. Liksom. Mm. Ja. ja, vi fick en eh, intressant kommentar från en förälder för nyligen. Där det uppdagades att en kollega till mig hade en viss utbildning. Och den här föräldern undrade vad den här kollegan till mig gjorde inom Svenska kyrkan. Jaha, för att man skulle inte vara i Svenska kyrkan om man inte tog tid för mig att koppla. <laughs> Jag pratade lite kryptiskt. Ja, just det. Ja. Ja, okay. För man förväntas inte vara välutbild. Nej, okej. Okay. Ja, då säger man? Eller du kanske inte förväntar dig att träffa någon som är välutbildad på den sortens uppgift. Ja, jag ja. Men i den rollen kan du aldrig då känna dig liten. Eh, och, och, och liksom, påfyllnaden i den rollen, känner du att den är outtömlig liksom? Att du kan hela tiden bli den här tjärnaregestalten. Du går aldrig över så att det, pendeln växlar och att du liksom på något sätt vill bli beskämnad. Jo, mm. men inte på mitt arbete. Nej. nej. Det förstår jag, men jag, jag tänkte du pratade innan om att vara hemma mm. som, som mamma mm. och, mm. och, och, och, och ta den rollen. Mm. När, när, får, när får du lov? Nu. Oh. <laughs> <laughs> <Ni>. <laughs> mm. för, när får du lov att fylla... För... För jag, jag måste säga att jag sitter och blir lite, äh, lite så här nästan lite avgångsjuk <laughs> jag kan känna <laughs> för jag tror att jag har känt mycket så som yngre när jag läste de här texterna, älskat, älskat när Jesus säger detta för att jag tycker att han har så rätt och det tycker jag fortfarande och jag är helt övertygad om att världen skulle vara så otroligt mycket bättre om alla bara fattade det han säger liksom. och sen så samtidigt kan jag känna nu det blir ett återkommande tema i den här podden. Med min förestående 40-årskris. Men, men jag liksom håller på att gå in i den nu. Och då kan jag känna så här Men nu vill jag ta plats. Nu har jag varit den här som är yngst i alla sammanhang. Vet minst. Eh, har ingen erfarenhet. Och så där. Och nu känner jag. Men nu, nu kan jag lite saker. Ibland. Eh, och då känner jag ibland så här men, men, men ja då ska inte jag få ta plats nu. Och, och liksom. Eh, och då känns det som den här texten är bara... Nej, klara. Back off. Och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det, måste jag säga. För att jag vet ju att Jesus har rätt. Liksom. Mm. Men vad gör jag då av den här känslan att... Men jag då? Liksom. Ska jag säga emot den? Är den bara dålig? Eller liksom... Förstår ni hur menar? Mm. Jag, jag, jag tycker jag håller vid hålla att jag tycker yeah. den här är lite svår eftersom jag just möter mycket människor som, som, som, som, som kämpar just. Och, och jag kan ju någonstans tänka att jag absolut är en utsträckt arm, vill jättegärna gå bredvid och tjäna de här personerna och hålla handen när det är som jobbigast. Och sen kanske försöka få för dem att stå på egna ben och, och gå vidare. Men jag, jag kämpar nog med uh, balansen. Jag återkommer till min balans mellan att, att, att ge, ge, uh, ge uh, givandet i det här. Mm. Uh, och uh, och liksom hur mycket uh, som jag behöver fylla på själv. Mm. Uh, men jag tänker att du är på väg upp bli diakon. Ja. Och jag tänker, är inte det också diakonens klassiska utmaning också? Att hur man hjälper liksom. Mm. Och var, hur mycket ger man av sig själv och hur mycket ska man sätta en gräns. Ja. Och säga att stopp, här, här är min integritet och nu måste du stå på egna ben. Alltså, mm. är, är det inte det dilemmat också som ligger i den här... Mm. Att här, vi, vi lär oss från att vi är små att det är bra att hjälpa andra men det här med att hjälpa är ju inte alltid så lätt liksom. Nej, just det här, tjänandets glädje mm. och, jag, och, jag, och är det alltid en glädje ja, mångt och mycket kan det vara vara mm. men inte, inte alltid kan det kan bli knepigt också Nej det finns väl någon punkt där man måste också liksom, eh, ja. värna om sig själv liksom. men i det, det är väl också att för att eh, ge tillbaka till till exempel den här människan som kommer till en och behöver den här hjälpen. Mm. Att, eh, att tjäna dem, att hjälpa dem. Det är ju också att hjälpa dem hjälpa sig själva. Mm. Att där får man liksom sätta gränser. Eh, sätta på sig någon form av rustning. Att hit men inte längre. Eh, och det tycker jag att, att eh, jag upplever att vi inom kyrkan får dem möjligheten att lära oss och hitta dem hur sätter jag upp mina gränser här går jag in i min yrkesroll mm. men också tänker jag som förälder övar man på ju där hela, hela tiden, tiden. Mm. hur mycket ska jag hjälpa mm. och när ska jag släppa taget liksom? ja. när är det det som är det bästa ja. hjälpen att liksom, ja. säga att nu måste du stå gör göra det här själv hur ja. läskigt det än är liksom. och det är ju ändå något, när vi träffar människor så träffar vi människor någon korta eller längre period men det är ju sällan man träffar och följer någon genom hela livet. Mm. Eh, och det gör kanske också det lättare att eh, stötta dem en stund och sen mm. låta dem säga att ja, men de kan ju själva. Eh, om man kommer till det så är det jättebra. Det. Absolut, om man kommer till det. Mm. Eh, och inte gå över i ett, ett curlingläge. Mm. Nej. Då blir det liksom nästan eh, en sorts eh, motverkande effekt. Mm. Absolut. Mm. Och medberoenderskap. Ja. Ja. ja. Och jag tänker också att man... Eh, lite på det här med, med hur unga föräldrar har det idag. Som eh, ofta... Man pratar ju väldigt mycket om den eh, psykiska ohälsan som bara liksom klättrar ner i åldrarna. Eh, jag tycker när jag möter föräldrar så är det liksom... De ska fortsätta klara allt på samma nivå. I jobbet, i sin parrelation, i sin föräldrarrelation, i sin relation till sina föräldrar. Men så behöver det ju inte vara. Man kan ju faktiskt få ta att nu är det en period i mitt liv när jag är småbarnsförälder. Och det är det här jag lägger min kraft, min energi. Jag kanske inte måste vara perfekt på jobbet och jobba så här jättemycket under mina småbarnsår. Men det är precis som att man ska klara av allting man ska hålla. Alla dörrar öppna. Ja. Ja, men Det är som att det inte riktigt räcker. Nej, Det duger inte Nej. att vara den här som tjänar. Alltså, Nej. Och, och det, där, det finns ju befrielse i texten på det sättet. Att mm. Jesus säger att det här räcker. Ja. Det är bra. Det är ja. bra nog. Och det är, ja. det är till och med bättre än bra nog. Mm. Ja. Och, och jag tänkte på det också... För han säger ju, liksom, liksom, den centrala frågan är också, vem är störst? Liksom. Och jag har nyligen tittat på SVT Play, fanns det en, en dokumentär, eller en, det är en fotograf som har gjort en, en film om, om rikedom idag. Mm. Och jag kommer inte ihåg hur den hette, det var dåligt. Eh, men det är olika, så hon har fotograferat kändisar under... Liksom, År mm. och, och sen så klipper ni ihop det här och ser, visar hur alla saker hänger ihop. Strävan efter rikedom strävan efter makt, status och sen liksom anorexia och alltså hela det här liksom att hur man liksom vänder ut och in på sig själv för de här idealen liksom. Och, och där hela den filmen blir bara som en, ett obehagligt vittnesbörd om hur vilse vi är i vår tid och vad vi strävar efter. Mm. Och har man den filmen i bakhuvudet så blir också den här texten väldigt befriande, mm. för att den liksom, äh, säger vem är störst. Mm. Är, är det inte någon av dem, liksom, mm. äh, Wall Street-snubbarna eller liksom... Utan det, det handlar om någonting annat. Men jag tror att man, det är viktigt att vi pratar om, att vi visar att det är det lilla som räcker. Det, mm. du, det du orkar göra här och nu i den här stunden, det räcker faktiskt. Mm. Jag tror det är någonting vi verkligen kan försöka ge i våra medmänniskor. Att vara, att vara en god medmänniska. Vad är det? Var det en fråga? <laughs> en <var Ja>. retorisk <laughs> fråga. <laughs> ja, men, precis. Men det är väl viktigt att hela tiden tänka hur kan jag vara en bra medmänniska och hur kan mm. de klassiska what would Jesus do mm. liksom på något sätt mm. hela tiden återkommer till hur jag kan jag agera i den här situationen? Jag möter ju mycket människor som just också precis som du i din verksamhet så många som är dåligt så där och det kommer ju ofta någonstans till någon sorts bekräftat att man saknar bekräftelse, mm. antingen att man har fått för lite under med anknytning av föräldrar och sådär men även under senare delen av livet. då kan vara olika sorters problem. Och någonstans i det här så, så brukar jag ibland utmana, utmana dem som jag möter i att blunda och fantisera att man kryper upp i famnen och, eh, hos någon förälder eller och blir om. Mm. Man kan nästan klappa sig själv och eh, liksom, ta hand om sig själv och, och blunda och fantisera att man blir kramad och så och jag tänker det kan vara en, en sätt att fylla på mm. eh, i den här om jag inte orkar eh, hela tiden mm. tjäna och, eh, och eh, på något sätt eh, för jag tänker att det handlar lite om, om att fylla på genom eh, bekräftelse som vi har jag tycker det är en bristvara vi mm. är dåliga på att bekräfta mm. varandra, både på jobbet och på samhället. Och det är lätt att hitta fel och brister, men att, att få lov att vara den lilla mm. personen som får lov att äh, mm. upp i famnen och höra att det räcker. Ja, och höra att det räcker. Och sen kanske man gå ut mm. och vara bara och tjänare efter det. Mm. Mm. Så. Men vi var inne på något annat intressant också om jag får byta spår nu innan vi satte igång mikrofonen det blir ju så Du nämnde Stefan att du hade läst en text av Stefan Einhorn som lite grann handlar om mening Vill du säga något om det? <laughs> ja, alltså Einhorn han pratar om den dyrbara jakten på självkänsla och vi hela tiden strävar efter det och eh, han, eh, han tar upp eh, forskarna Jennifer Crook och Laura Park som eh, talar om att talar om nackdelarna att eh, sträva efter självkänsla att det faktiskt kan eh, överväga fördelarna eh, och deras slutsats eh, den är, kan man säga att den bästa lösningen på problemet är kanske just med sviktande självkänsla att Sluta fokusera på sig själv och kanske börja hjälpa andra. Att det kan ja. vara den stora kraften. Ja. Just, så att för att få bättre självkänsla ska man inte försöka få bättre självkänsla. Utan Nej, man för det, det finns inuti. ju alltså, hela veckorin, jull väckorovin och alla andra tidningar. Hela snabbtester, och det är mycket sådana här lösningar för att snabbt kunna. Självkänsla är ju ingenting man snabbt reparerar, men, men poängen är ju att, att om man börjar hjälpa andra så kommer självkänslan att komma Ja, för då tillbaka. märker man ju också att man gör skillnad, Precis. Mm. Eller liksom mm. man, man märker att man kan betyda någonting, och det ger ju självkänslan sig. Men att, det kan vara också, för man, det finns ju också det här som kan då misstorkas lite, att man ska hela tiden... Man, ska börja hos sig själv och det säger Jesus också att man måste börja hos sig själv men det handlar kanske just om att att man börjar hjälpa andra ja. Ja. som fyller på Det är intressant att du säger också börja hos sig själv för jag tänker också det, ja. det är det Jesus gör också om man tittar på den här texten i alla fall där den står i Lukas evangeliet så har Lukas den finns med i Markus och Matteus också och då ligger den liksom tidigare i berättelsen och Lukas har lagt den liksom precis innan korsfästelsen. Eh, och då kan man tänka att Lukas vill ha sagt någonting med det. Att han säger den största är den som tjänar. Och sen går han själv eh, till korset. Liksom. Eh, eller hamnar på korset, eller hur man nu beskriver det. Men att, att det är ju det, är ju det verkligen liksom Jesus gör i extremen på något sätt först. Att det är ju liksom, där det börjar. Det börjar, ja, precis. Ja. Mm. och jag har massa egentligen, tankar också på om det här, liksom, jag, tänker om det här liksom, med, jag tänker på manliga och kvinnliga ideal liksom. mm. och att det här handlar ju också om kanske ett, ett kvinnligt ideal på ett sätt som är lite nedvärderat och det här. men eh, nu är det så att vi har redan pratat i 25 minuter så <laughs> vi får låta sådana frågor bli hängande och så, så får jag bara säga tack så jättemycket tack själv, tack själv.